Друзі і духовні наставники переконували його, що немає чого боятися, що видіння – лише породження його хворобливої уяви. Він згоджувався, а через чверть години по тому знову бачив по лівому боці прірву, котра затягувала його. Вченого оголосили божевільним. Його прихильники і заздрісники довго сперечались з цього приводу, але це його не обходило. У ніч з понеділка на 23 листопада 1654 року від половиною годин до півночі з половиною відбулося те, що перевернуло все його насичене і недовге життя. Зустріч з реальністю. Найзагадковіша містична зустріч, котра й отримала назву «Навернення» або осяяння. Під впливом постійного безсоння та довгої внутрішньої боротьби Блес Паскаль спізнав стан, близький до екстатичного нападу, під час якого уся краса і сутність світу відкрилась перед ним. Цієї миті він не молився, як істинний прихильник точних наук. Він робив уривчасті записи на невеличкому клапті паперу. «Достеменність, почуття, радість». «Мир, Бог Ісуса Христа. Твій Бог буде моїм Богом. Забуття світу і всього, крім Бога. Його можна знайти лише шляхами, указаними у Євангелії, Велич людської душі. Праведний Отець, світ не знав тебе, але я запізнав тебе. Радість, радість, радість. Сльози радості. Я відділився від нього». Полишили мене джерела живої води. Боже мій, чи полишиш ти мене? Я не відділився від нього до віку. Ісус Христос, Ісус Христос. Я від нього відділився. Я утік від нього, розіп'яв його, зрікся. Тож не відділюся від нього ніколи. Він зберігається лише шляхами, поданими в Євангеліє. Відречення від світу, повний і солодке повне підпорядкування Христу і моєму духовному наставнику. Вічна радість за один день праці на землі. Не забуду твоїх заповідей. Амінь. Цей клапоть пергаменту знайшов слуга Блеза Паскаля після кількох за однією з версій восьми років після смерті ученого і філософа, який був зашитий у пулу його камзола. Один із дослідників життя вченого, месьє Бремен, Доводить, що саме у цю ніч відбулося навернення Блеза Паскаля, і воно поклало край довготривалим душевним мукам. Всесвіт постав перед ним як єдина трансцендентна реальність. Жахливі галюциногенні видіння змінилися видіннями світла, життя та любові. Вона так і заснула на підлозі, поклавши голову на купу книжок, у незручній позі. Заснула одразу, ніби проколотнула снодійне. Тільки у голові промайнуло коротке запитання. Невже? І одразу невидима завіса насунулася на утомлений мозок. Це був не сон. Хелена відчула, як її тіло стало пласким, немов вирізаним з паперу. Руки й ноги трохи розведені, як у картонних ляльок, що їх друкують у журналах для дівчаток поруч із малюнками одягу. Насправді, зрозуміла у вісні Хелена, це поза польоту, поза наближення. Тільки діти у своїх снах здатні ширяти у просторі, як птахи, бавитися, перевертатися, змахувати руками. Тільки відьми у казках чи фільмах літають на віниках чи в ступах, виробляючи у просторі неймовірні піруети. Той, хто хоче відірватися від землі, Левітувати обирає позу наближення, спокійну, відсторонену, як на іконах, які зображають вознесіння. Хелена бачить себе посеред темної і незнайомної кімнати перед великим дзеркалом. Всередині його, де, здавалося б, мала відобразитись її постать, темна порожнеча, схожа на довгий тунель у гірському гроті. Проте два її відбитки, повернуті профілем, Стоять у бабіч амальгами. У лівому верхньому кутку, у темних грозових хмарах, вимальовується верхівка гори, на якій щось мерехтить уриючастим рудим світлом.